Kapitola Když Lopsang zmizel, aby podnikl tohle podivné blízké setkání, pozorovali zbývající dva členové posádky brázdu za putující první osobou, dokud jim nezmizela z dohledu, což bylo dlouho předtím, než dorazila k obzoru. Čestný doprovod zvířat, ptáků a ryb se rozlétl, ponořil a odvlnil pryč. Představení skončilo. Cirkus odjel z města. Kouzlo bylo zlomeno. A Ješu cítil, že ze světa něco zmizelo. Obrátil se k seli a viděl v její tváři ohromení a úžas. První osoba jednotného čísla mě děsila, řekl. Ale byly chvíle, kdy mě děsil i Lopsang, i když z jiných důvodů. Představa těch dvou pohromadě a to, čím se mohli stát, pokrčil rameny. Udělali jsme, co jsme mohli, abychom zachránili troly. A lidstvo, připomenul jí opatrně. Tak co uděláme teď? Navrhuju, abychom se neobědvali, prohlásil Ješua a vydal se do kuchyně. O pár minut později už se lisvírala svírala hrnek horké kávy, jako by to byl záchraný pás. A všiml jsi? První osoba vkročuje pod vodou. To je novinka. Jošua přikývl. Pomyslel si, že tak je to v pořádku, začít se ptát na nepodstatné věci, nejdřív vyřešit drobné problémy a nedat se přitom zadusit kosmickými záhadami. A zatím ani problémem, jak se teď dostanou domů, i když o tom už začínal mít jistou představu. Víš, že někteří z těch tvorů tam uvnitř, kteří museli pocházet z velmi vzdálených světů, mi připadali povědomí? Tak například jedno z těch plovoucích zvířat vypadalo jako velký klokan. Kamery běžely. Můžeme se společně podívat na záběry. Přírodovědci budou mít velký den. Ode dveří se ozval tichý zvuk. Jošua sklopil oči a uviděl šimi. Robot, nerobot, byla tu opravdu nesmírně elegantní kočka. A promluvila. Celkový počet myší a jim příbuzných hlodavců uložených do vevária, určených k znovu, ro, znovu, znovu rozmístění po přistání. 93. Počet poraněných 0. Říká se, že myš se statečným srdcem dokáže zahnat i slona, ale musím s radostí říci, že ne na téhle lodi. Pak na Jošu a Sely upřela vyčkavý pohled. Hlas měla jemný, ženský, lidský, ale přesto až ve kočičí. No ne, dobrý bože, Jošua zabručel. Buď na ní hodná, Sali Všemi, děkujeme ti. Kočka trpělivě čekala na další odezvu. Nevěděl jsem, že mluvíš, zkusil to Jošua. Až dosud to nebylo potřeba. Podávala jsem svá hlášení při našich setkáních přímo Lopsangovi. A ty zbytečnosti, o nich se mluví, jsou jako pěna na vodě. Šiny jsou jako kapky zlata. Celý se podívala opatrně stranou, což byl podle Jošovi zkušenosti varovný signál. Odkud pochází to řečení. Z Tibetu, odpověděla Šimi. Nejsi nějaké Lopsangovo tělení že ne? Doufala jsem, že jsme se ho zbavili. Kočka, která si tím začala olizovat tlapku, zvedla pohled. To nejsem, když i já jsem tvor z osobností vytvořenou na gelovém základě. Jsem uspůsobená k lehké konverzaci, přitaci přísloví, odchytu hlodavců a příležitostnému rozhovoru s 31% sklonem k cynismu. Jsem samozřejmě prototyp, ale už brzy budu jednou z celé řady domácích mazlíčků, které si lidé mohou pořídit v černé společnosti. Řekněte to svým přátelům. A teď, jestli dovolíte, vrátím se ke své nedokončené práci. Pak vyšla z místnosti. Když byla pryč, ozval si Joshua. No, rozhodně musíš připustit, že je mnohem lepší než pastička na myši. sely byla popuzená. Jen když budu vědět, že se na tomhle vašem Titaniku neobjeví další šílené... Jsme pořád ještě nad mořem? Joshua vyhlédl z nejbližšího okénka. Ano. Měli bychom otočit, vydat si naspět k pobřeží. Už jsme se obrátili, oznámil ji Joshua. Nastavil jsem kontrolky, když, se, když jsme spustili Lopsanga dolů. Už 30 minut letíme naspět. Jsi si jistý, že ta plovoucí věc, ten robot má dost síly, aby nás dovlekl naspět k pobřeží? Zeptala se Seli, očividně nervózní. Sally, Marka Twaina navrhoval Lopsang. Vodní jednotka má dost cíly, aby obeplula svět. On zálohuje i své vlastní záložní systémy. Sama to víš. Je něco v nepořádku? No, když už se ptáš, nemám vodu zrovna v největší lásce. Zvláštně tu, v níž nedohlédneš tanno. Víš, byla bych ráda, kdybychom se řídili jedním pravidlem. Snažme se, abychom měli pod tílem pořád stromy. Ano? Když jsme se poprvé setkali, zdržovala ses na pláži. To bylo mořské pobřeží. Mělká voda. Ale tohle je dlouhá země. Nikdy nevíš, co se vynoří z vody pod tebou. Dokážu si představit, že se na vodním světě, který jsme s Lopsangem přeletěli, dlouho nezdržela. V tom oceáně bylo zvíře, které. Když jsem se dostala na ten svět, vkročila jsem tam z vrcholku kopce, spadla dva metry pod vodu, doplavala na místo, o kterém jsem věděla, že se z něj dostanu, a vkročila znovu. A to všechno těsně předtím, než se kolem mě zavřely ty obrovské zubaté čalisti. Vůb, vůbec jsem si nestačila všimnout, k čemu ty čelisti patřily. Já to vidím takhle. Mí dávní předkové vynaložili sakra námahu, aby z toho zatrceného odhánu vylezli ven, a já nevidím důvod, proč bych měla tu jejich tvrdou práci jen tak zmarnit. Usmál se a pokračoval v přípravě jídla. Podívej, Jošuo, já si myslím, že bychom se měli vrátit do šťastného přístavu. Co říkáš? Najednou bych kolem sebe měla docela ráda další lidi. Oh. Jenže my sebou musíme vzít Marka Twaina, že? Se vším, co z Lopsanga zbylo. O kočce nemluvě. Můžeme najít způsob, jak přesunovat Marka Twaina nad zemí, i kdybychom ho měli táhnout na laně. Ale jak bude bez Lopsanga vkročovat? Co se toho týká, mám určitý nápad, odpověděl ji Joshua. Snad to zabere. Ještě kávu? Zbytek dne strávili, jako by to byla neděle, přesněji řečeno tak, jak byste si přáli neděli strávit? Když dojde na nové, velké a složité plány, potřebujete nějaký čas, aby se vám pomalu vztřebali do mozku, aniž by přitom poškodili to, co tam už je. Konec konců, uvědomil si Jošua, to platilo dokonce i pro Lopsanga. Druhého dne se-li navigovalo loď k místu, které cítila jako měkké, jako zkratku, která by je měla dovést zpět do šťastného přístavu. Leželo jen kousek od pobřeží. Se stoupili na zem. Mark Twain se vznášel nad pláží, kam ho dotáhla vodní mobilní jednotka. Loď byla spojena s Jošou a Sely Lany, jejíž konce oba svírali v rukou. A na okraji vody bylo vidět myhotající se místo, které viděl i Jošua. Bylo to měkké místo, které Sely našla. Připadám si jako dítě s balónkem na provázku, už se Sely a potřásla lanem. Jsem si jistý, že to půjde řekl Jošuva. Co pojde? Podívej, když vkročuješ, můžeš si sebou nest všechno, co uneseš a co není železné. Je to tak? Takže, když byl lobsank na palubě, byl loď on, takže mohl vkročovat i s ní. Teď držíme Marka Twina, který, i když představuje obrovskou hmotu, neváží prakticky nic a neobsahuje nic železného. Takže, když teď vkročíme, prostě ho poneseme, nebo ne? Užasle na, něj, užasle na něj zírala. A tohle je ta tvoje teorie? Nic lepšího jsem nevymyslel. Jestli vesmír ten tvůj hrdík nepochopí, mohlo by nám to utrhnout ruce. To můžeme zjistit jenom jedním způsobem. Jsi připravená? Celý zaváhala. Nevadilo by ti, kdybychom se při vkročení drželi za ruce? Kdybychom se při tomhle varietním kousku rozdělili, mohli bychom se dostat do pěkné brindy. To je pravda, zali za ruku. Tak dobrásili, dělej, co umíš. Zdálo se, že se seli rozostřil pohled, jako by si už Jošou přítomnost neuvědomovala. Tiše nasála vzduch a s očima upřenýma na myhetající se místo provedla několik pohybů podobných cvičení tajči, plynulé, půvabné, zkusmé, jako když se proutkař pokouší najít vodu. Pak vkročili. Samo vkročení bylo ostřejší než obvykle. A Ješua měl na zlomek vteřený pocit, že klesá, jako když jede na vodní skluzavce a hned na to pocítil chlad, jako by mu akt v kročení odčerpal větší množství energie. Objevily se na jiné pláži, na jiném světě, zimním a pustém. Takže měkká místa vás nedovedou k cíli najednou. A navíc zeměpisně byly na jiném místě. To poznal Ješua okamžitě. Bylo to podivnější a podivnější. Celi se začala znovu obracet sem a tam a zkoumala okolí. Celkem na to potřebovali čtyři kroky, ale nakonec se před nimi skutečně objevil šťastný přístav a nad hlavou se jim pořád ještě vznášel Mark Twain. Lidé byli rádi, že ji zase vidí, i když neskrývali překvapení. Všichni byli velmi přátelští. upřímně přátelští, protože tohle přece byl šťastný přístav, že? Samozřejmě, že byli přátelští. Cesty byly pořád čisté, dokonale umetené. Kousky lososů se pořád ještě sušily na slunci a visely v úpravných řadách na dřevěných roštech. Muši, ženy, děti a trolové se míchali ve šťastné směsici. A Jošua se najednou znovu cítil nezvyklé pohodlně. Byl to tak trochu pocit, jaký může člověk mít, když je všechno tak dobré, že by to mohlo omlétnout vesmír a vrátit se naspět přeměněné ve zlé. Od své minulé návštěvy už zapomněl, jak neodbytný ten pocit může být. A to ještě nezmiňujeme všudy přítomný odér trolů. Nabídli jim, nabídli jim ubytování v jednom domku téměř ve středu města, ale potom, co si vyměnili rychlý pohled, se rozhodli uložit ve svých kajutách na palubě Marka Twaina. Nedokázali se vyhnout tomu, aby je několik trolých dětí nenásledovalo po lanech nahoru. Jošua tam přibravil večeři z vynikajících čerstvých potravin, které dostali, protože lidé byli stejně jako předtím až neověřitelně štědří. Potom, co znovu požili něco, jako, uh, něco jedu v podobě instantní kávy, což bylo to jediné, co na palubě poraněného Marka Tvejna zbylo, a zatímco se trolčata hemžila po vyhlídkové palubě, ozvala se Sely. No tak, vem s tím, vem s tím já si taky všímám lidí. Vidím ten výraz na té tváři. Co ti straší v hlavě? Toto jež co tobě, řekl bych. Něco je tady špatně. Ne, potřásla sily hlavou. Ne špatně, ale něco není, jak má být. Tím jsem si jistá. Byla jsem tady mnohokrát, ale když vidím, jak se tady mračíš, vnímám to mnohem silněji. Jenže na druhé straně, to, co my vnímáme jako špatné, může být ten výrazem zvláštního významu toho místa. Jenže... Pokračuj. Chceš mi něco říct, že? Viděl jsi tady nějaké slepé lidi, Jošuo? Slepce? Žijí tady lidé s brýlemi, staří lidé s brýlemi na čtení. Ale nikdo není slepý. Jednou jsem si prohlížela světky na radnici. Najdeš zápisy o tom, že někdo přišel oprst na noze nebo na ruce a zjistíš, že je to obvykle následek nepozorného zacházení s drevorubeckou sekerou. Ale jak se zdá tak do šťastného přístavu především nebyl za zavát nikdo s vážným postižením. Zamyslel se nad tím. Ale dokonalí tady nejsou. Viděl jsem ji například o v hospodě. To ano, rozhodně vědí, jak si užít společnosti. Ale je zajímavé, že každý z nich ví, kdy má přestat a věř mi, že to je talent dost vzácný. A všiml jsi, že tady nemají nic takového jako policii? Podle radničních zápisů tady nikdy nedošlo k sexuálně motivovanému útoku na ženu, muže, na tož dítě. Nikdy. Nikdy taková hádka kvůli půdě, která by se nevyřešila dohodou. Všiml jsi s dětí? Všichni dospělí se chovají, jako kdyby ty děti byly jejich vlastní, a všechny děti se chovají, jako kdyby byli všichni dospělí jejich rodiči. Celé to místo je tak spořádané, otevřené, hodné, že by člověk nejraději zařval. A pak za ten výkřik sám sebe proklel. Celé chvilku hladila troli dítě, jehož předání by zahanbilo každou kočku. Čistá, skapalnělá spokojenost. Při tom pohledu za sebe Jošuo najednou vyrazil. To ti trolové, ničím jiným to být nemůže. Už jsme o tom přece mluvili. Lidé a trolové žijí bok po boku. Tady a nikde jinde, rozhodně o tom nevíme. Takže je to jiné než lidské komunity, kdekoliv jinde. Podívala se na něj. Víme, že myšlení jedněch formuje myšlení jiných, že? To už jsme poznali. Když bude, některé příliš, když bude někde příliš mnoho lidí, tají se trolové na útěk, Jinže na místě, kde je lidí tak akorát, se budou trolové držet. A co se týče lidí, proto neexistuje něco takového jako příliš mnoho trolů. Šťastný přístav je vlahá lázení příjemných šťastných pocitů. Ale žádný postižený. Nikdo natolik labilní, aby spáchal násilný čin. Nikdo, kdo se sem nehodí. Možná, že ti jsou automaticky vyloučeni, neumyslně, ale podvědomně. Upřela na něj pohled. Jsou prosíváni. To je dost zlověstná představa, co? Jošua si myslel to tež. Ale jak? Nikdy jsem neviděl postávat muže z obušky, aby zahnali nehodné. Ne, se, Opřela se v křesle, zavřela oči a zamyslela se. Nemyslím si že by tady někdo úmyslně vylučoval některé lidi, rozhodně to neudělají místní obyvatelé. Tak, jak k tomu dojde? Nikdy jsem neviděla ani náznak toho, že by na šťastný přístav někdo z pozadí dohlížel. Žádný projektant nebo kontrolor. Nebo si snad šťastný přístav sám vybírá, kdo se může. A jak k tomu dochází? A s jakým úmyslem? Úmysl může být jen tam, kde je myšlení, Jošo. S vývojem nemá myšlení nic společného, zvrtil Ješua hlavou, protože si vzpomněl na svěží a rané přednášky sestry Georginy v domově. Žádný cíl, žádný záměr, žádné určení. A přece je to proces, který tvaruje živá stvoření. Takže šťastný přístav je něco jako analogie vývojového procesu? Upřeně se na ní zadíval. To řekni ty mně. Ty, ty to tady už další čas navštěvuješ. Od doby, když jsem byla ještě dítě, se svými rodiči, jenže od chvíle, když jsem potkala vás dva, se všechny ty nevyslovené otázky, které mě v souvislosti s tím nejspíš vždycky napadaly, tak nějak zaostřely a jsou důraznější. Měla bych nosit náramek, co by si o tom myslel Lopsan. Jašua se nahlas rozesmál. Víš, tohle místo mi vždycky připadalo jako skutečná rajská zahrada, ale bez hada a já vždycky přemýšlela, kde asi ten had je. Rodiče se zdejšími lidmi moc dobře, nevych, moc dobře vycházeli. Ale já tady nikdy nechtěla zůstat. Nikdy jsem neměla pocit, že jsem patřím. Nikdy jsem se neodvážila nazvat to domovem pro případ, že bych tím hadem byla právě já. Ješua se pokoušel rozluštit výraz na její tváři. To je mi líto. Vypadalo to, že to nebyla ta správná slova. Celý se odvrátila. Myslím si, že tohle místo je důležité. Pro nás všechny. Myslím tím celé lidstvo. Konec konců je unikátní. Ale co se stane, až se kolonisté? Myslím ty skutečné, tvrdé průkopníky s jejich rýči, krumpáči a bronzovými pistolemi, tírváči a násilníci. Jak by mohlo tohle místo přežít? Kolek trolů bude zastřeleno, zmasakrováno a zotročeno? Možná, že se ten nebo to, co řídí tenhle pokus, začne bránit. Otřásla se. Už začínáme přemýšlet jako Lopsang, Jošuo. Co kdybychom odsud vypadli a přesunuli se na nějaké normální místo? Potřebuju dovolenou.